أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ دی جنا اللہ جللہ جلال ہو دے کیامت دا اخوالو دا آگے تذکرہ گئی اومخ کے یاد کے من اللہ جللہ جلال ہو د قیامت ذکر کړه چې الله جل جلال هو وحید دی پر نازلې په خپلو خاص و بندگانو ته باندې چې دا بندگان خلک درځي د تلاقینو یری چې پاغي کې با یو بل سره ملاقات کیږي د مشرکانو مشرکانو د مؤمنانو مؤمنانو د عاملانو د غي د عامالو د مخلوقات او د خالق وسلام مزید دغه راز بارکه تخریف ورګي او بیان دا غي د صفاتو کوي د قیامت الله فرمای یوم ادا سورزدا چې باد غورز هم بارزونه داخلك باخکار با شي الله تعالی ته د خپل قبرونه نه لکه تفسیر معنا کړي بارزونه من قبور هم راخاره بشي د خپل قبرون زکه ټول مخلوقات په کبرونو کې خبر دي ته نوید ده چې کوم مسلمانان جوړي قبر, مسلمان قبر ویل کیږي کی مقر المیت ته چې کوم ځای کې مله قرار نشي د انسان جوسه قرار بو قرار نشي په بوه کې قرار 199 دغه بوله قبر ده او په ځمکه کې قرار 190 کزمری گیړه کې قرار 19 ځای کې قرار نشله دا غنه براخ کار شي الله تعالی به دواره را ژوند کیږي الله پرمه په دغرز بخکاروی د مخلوقات الله تعالی ده لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى قط بني على الله بالله تعالی باندې منهم د دې مخلوقات نه شيء څه شي دا سني شي کړي چې و انسان پټ شي زمکه الله جل جلاله کا عن صفصفه هموار میدان به نبه پکې چې ته اوجت ځای نبه پکې چې تکت ځای هیڅ یو انسان د جلال جل جلاله نه پټېدنی شي هیڅ یو نفس پټېدنی شي ټول به الله تعالی تخکاری لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اُبَوِیلِ شِچې د پړ د ملک او بادشاہت او سلطنت الْيَوْمَ نن رځ جواب ورکړې شي لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لِلَّهِ الله تعالی د پړ د الواحد چې اکتا د شريك ورسره نشتا الْقَهَّار غالب د پړ یو باندې ټول مخلوقات هغه مغلوبه کړی نو دا پکاله ویلې کیږي په دغه رز قیامت باندې باز وي دا با چکه لم مخلوقات پناشی بازو مفسرین لیکلی دي طول الله تعالی پنا کی ملک الموت لم پنا راشي ټول پرشتو هر یو شی ل پنا راشي نو الله باور مې لې منل ملکوم جواب الله سکني نو الله تعالی بو وی لله الواحد القهار جواب الله خپل ورگی چې دا ټول دا الله تعالی لپاره بادشاه دا الله لپاره ځکه ما جزي بادشاه د خلکو چوي اغم ختم شوي بادشاه صرف الله تعالی سره خاص شو. او بعضې وای دا دو پیرې د یو پره دغه وختې یو پی چې الله مخلوات را ژونديږي معده د مخلوکاتو جواب دی ټول مخلوقات الله اختلا پاسې مخلووقاتو نه بالله ته پوس کې لیمنیل ملکل یوم نو په دغه ټیمکې بیا دوی احتمالات تیڅوک به د الله د خوب دجه بعض م پسسیون لیکلی جواب نه ورکل الله به خپله جواب کی او بعضو لیکلی دی نه ټول هاهلی محشر کو دی, کو فاردي که ملیک دي کومنان کو دي په با په جمعه باندې جواب وور کې یقولونه عاددي به وي په جواب کې للله واحد کار بعد شاحت چ دی د الله تعلارهپاره دی چېغ یاقتا دی بعد شات کې ور سره سو شریک شته زیاد اوصففات کې ورزره شریک نشته ال او غالب د په هر یوش باندې هر یوش هغه مغلوب کلی دی یو ما توذا نفس الله پر الیو ما نرز تو ذا شي کلو نفس هر یو نفس ته ما دا اغه کسبت چې د دنیا کې کسب کړي د دنیا کې خک کسب کار نه کچا بد کسب کړي الله تعالی به بد بدلوي ال ته کې بیا بدلي کې نه فکر شو چې لې کې نه پېځې چلي نل <سؤال> کې شفارت <سؤال> سي چلي چې بس دلته کوم انسان عمل کړي هغه عمل به چلي الله پرمحي alyoum tujza kullu هر یو نفس ته به بدلور کړي چې کوم مؤمن دی کافر دی که کړي کړي دي بدل بل سور پیسې به ماکه سبب داغه چې د دا کسب کړی په پداو لګید عمل عمل د انسان د الله رمل دا اخرت مل د انسان عمل له په عمل باندې به بدلی هم ملاويږي په عمل باندې کوشش وکړی لا ظلم اليوم اودا اعلان وکړی چې د اخرت د رزق قانون لا ظلم اليوم ظلم نشته ر ایس قسمه ظلم نشته نلګه اون وړو کې نلوي نزياد علی او مانند ظلم دار دا چې چا یو ګناه نکړي ولای په ورو پیدا تا کړی دا ظلم دی او یا د انسان یو عمل کړی او ثواب ولور نکین دا ظلم دی نقص الحسنات یا زیادت السيئات ګناونه په سیواګي یا وروي ته په څنګه چې پاکستان د نړۍ ته شي نکړي وروي ته په خبردان تعلق دا د آخرت په درگاه کې نشته پس دا, دا, دا, دا اعلان بیلا ظلم الیوم ظلم نشته نن ورځ ان الله السری والحساب الله جل جلاله ډیر زر حساب کوونکی ننۍ مرز بلانی تیرې دنیا درځو په حساب باندې د غرمه آرام ټیم لبا جنته نه جنته کیه هلته خوب مو مشته هو د کیلولي ټیم لبا جنته جنته رسیدلی خبر ده اندل پاتیشو د رز او جدولونو هغه الله جل جلاله بازو مفسرین نو صراحت کړي دي لگا ا البحر المدید او تفسیر ده صراحت کړي دي چې دو جدول د رز چي دي چکهله اصاب کوشی نو به تور تعذیب به الله تعالی کافرانو او پوجار په میدان مخشر کې اغه اشاره خبره تعالی دا 50000 زره کال چې راځي قران کې 50000 سنه دا فیصله او داسم کې د شي چې الله جلال او حدک وخت پدی باندې دومره کې لکنی مورز چې کم مؤمنان دی اغه جنت ته رسید حساب د غرمه کې لولي ټیم له جنت کې او دکرز عمدک اورس پاګي باندې الله اگر الله په قدرت کې دا څنګه نه دا چې په یو د یوګه به بدلې سګي لندک ادم کې د و هم پیغمبر دی او ير او د تخفيف او خربې دی ير او د سنا ير او دی لرا يوم الازفه تی. يوم الازفه يوم القريبه ازفه نږدې تویل کیږي يوم الافت القريبه دا غورزه د افته قریبه نه ندې نه مراد رز د قیامت نه رز د قیامت نه وي راځي فاو د زکه وي زکه چې ازي فوي لکيږي نزدې تا د قیامت مرزم نزدې ده زکه چې کم شهر روانه روان نزدیکی چې کم زین اوغل رکي خبر ده لګنه او چې کم رواني کل ماهوات فهو قریب کمشه چې رواني نزدې رز د قیامت روانه د ناسره نزدې د دیوجه الله تعالی سو قریبا او باج دي پر مصب مقدر کړي ده الافاتل ویر او درزه ده عذاب نزدينه ده غفلت نزدينه ده سخت اورزنه اذل قلوب عصفه قريبه عفت قريبه ده سخت اورز ده ځکه الله پرم ايزل قلوب زلون جدي لدل حناجر حناجر جمع ده حنجره ده غړغړې ته دا د ریکوډ ته کونده لایو اډو کې دا سره غللې دا زادا دبل بیا دا ستلې د درمينه زه ته سويلي کی غړغړې ویلې کی حنجره زونه بلکل دی ته د ډیر موسیبت او د پریشانه او د غم د وج نه کوی د زلوې را وځ اوبر د دا لګه دا زونه پ کلل ګلووته الله پرم کار غمی نه ډکپ د اوس نه د پریشانه نه د غم نه د مصیبتونو نه ډکپ پخپلو به عملو باندې چې مون به د عمله کړي د غم نه بډ کې د پریشان نه بډ ک پهبد عملو باندې پهګونهو فکوپه فشر باندې غمجن ډک د غم نه مالو والي مين مين شفيع الله مشرکان مشرکان پر امين حميم سوګرم دوست حميم اصل کې ګرم ته ویل کې را بي ګرم مو بوتم حميم مراد ګرم دوست دي استاره پرمن دي تر دي وي تا اخلاص مشرک د پر ګرم دوستو مشتا والله شفيع او نه داسې شپارسي او تا چدا الله د جانب دغا ته عابداري وکړي دغه خبره اومن لیش او دا کافر او مشرک خلاص ودا سې نشي کوي ځکه په غرض د قیامت باندې يوم لا ينفع مالو ولا بنونا إلا من أتالله بقلب السلیم فأغرز بانه مال وولاد ده شيء نهنا مگر چهو صحيح سالم ظلور ها صحيح سالم ظلور داره چه فأيه كي ايمان پوتی فأيه كي ده الله تعالى توحيد پوتی فأيه كي ده الله وحدانیت پوتی ده ايمان والا تفايده ورکه مشرق تفايده نور بزاك ما الله فرمه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سودار فأغرز ده ك ظالمانو مشرکانو دا دا و دا تا دهغوی یوزر پیدا نه ورکي چې الله تهذو کې وله هم لانه توله هم صوددار ددي د پاره لانت تهدي دپارهناکاره کور دی پرپسې الله زرره حساب کون ک دی د زر حساب همواړ. ځکه کاتیې پر او بعض له پوره مخلوکات ابر او بر انتالله د زې زری حسصاب ب کېږي پورا مخلواتې دا دمل اسلام نه قیمتته پرو ډیر لې خلک او انتازی چې دا ګران دا کار دی نوگوې دا د ماقبل لپاره اله تتم دي او یو مستقل مسلم ده الله تعالی غټ غټېلم سکه الله فرمای یعلم خائنۃ الاعین الله تعالی د سترګو په خیانت باندې پوي خائن به خیانت یا خائن به معنی الاعد الخائنه الله تعالی په خیانت سترګو کې چې کما خیانتدار سترګو لا پغي باندې پوي عبد الله ابن عباس به ویښلې چې کارل شي او غني یا غناستي او د ترپ مخشي دا, دا غ زنانه چ بیا درغه مخ شی بیا نه خبر ده اندل ان نظر غلا کی نظر غلط استعماله الله تعالی دستر د دسترګه خیانت معلوم ده خبر ده اندل و ما تخفي الصدور او سړی چې بد نظر وکي نبی ازل کی خیالات بوزی را بوزو الله تعالی ته هم معلوم ده الله علم سنا کس نه لې سوړو کی علم نه دی چې آیا پر دومره مخلوقات سره پني مرس کس ګران حساب دی اقاتی پر او بس کافیانه باړي نن د الله تعالی د زی علم د چې په دومره مخلوقاتو کې د ادم علی السلام نه راولي اخیری انسان پورې یو انسان بل تکتلی تلی او غلط نظر استعمال کړي او په نظر کې هغه خیانت کړي غلط خیالی کری. اللہ خیال وکړي بوتل الله تعالی ته د هغه خیالو علم د داغه به مغصره حساب وشي او کداغه شرطه زړه کې سره هغه دی غلط خیالې بوتله را بوتلی الله تعالی ته د پوره کائنات د څومره مخلوقات د علم د الله اغم بچ کې دلشي الله چې داغه سردای حساب کوي داغه بم الله کوي نو سریو له حساب به سران کار نه ده یا لم خائنۃ العین او ییږي په خیانت د سترګو باندې یا په سترګو خائنو باندې پیا په خینه سترګو باندې په سترګو کې وما او ییږي په هغه څخه د صدور چې پټیې سینې نو پټیې سینې نه پټیې ځړونه والله يقضي بالحق الله تعالی په حق باندې فیصلو کوي په عادل په انصاف باندې تته الله صفات توحید فی القضاء بالعدل په انصاب باندې فیصله د الله په شان د نور مخلوقات سره د بل څوک نشي کوله قیامت کې کی راځو باندې انسانان او په عادل په انصاب سره په سلبل څوک د الله نه علاوہ نشي کوله الله فرمایوالذین يدعون اغبوتان چې کم دیرا بلی ولذین او اغبوتان يدعون چې د مشرکان بلی یاهم اغیره من دونه ما سوا د الله نه لا یخذون بشی اغیر فیصله نشي کوله دیش ای پس په څ په څل او کې په سلا علم غړې پخپله باندې کಾಣل په سلا کامل غړې د پوره مخلوقات دي هغه ته غټه ډېل مېشته نه پات شو د سترګو خیانت باندې د ذلپ په خیالات باندې هیڅ رسې شې الله سره کامل علم هیڅ رسې نه نشته چې شې نشته ای په سلا نشي کوله په سلیواله د الله ذات ته ولذین يدعون او غبطان يدعون چې را مشرکان بلې غیلره من دون ما سوا د الله نه لایق زونه عجززې پصله پیسل شي کولی د څنګه د الله شریک شو الله سره شریک نه شي کې دی ان الله هوسمی او یقین اغ الله هم اوریدون کې دی ال بسرو اغ الله هم لیدون کې دی الله ته عمل اووریم الله ته عمل وینیم الله طلا پاغې بندې توبد لګ کوې یاو ما یاد کاغ یا په دغه هم دا مخلوقات چې دی باری دی بخار وی الله تعالی تعالی اخبار الله پټ بنی پالنا تعالی باندې من هم د دینه شیون از شی از یو مخلوق نو بویل شي لمن الملك چا د پاره د بادشاہ تیل یومانن رز نو جواب ورکړي شي لله الله تعالی د پاره د الواحد چ اکتا د القهار غالب ذاریو شی علی الیومانن رز تو جزا کلو نفسین بدل بور کول شر یو نفس تا بیما داغسو که ثبت چیده کردی. لا ظلم الیو ما نشت ده ظلم. الیو ما ننرز. این اللہ یکینا الله تعالی سریعون حساب جل حساب برکون که ده. واندرهم غیر وطیل را یوم العازفا. دا غورزی نیزده نا. دا غورزی د افت نیزده نا. اې دې قلوب اې زه غوښتل قلوب چې زړونه لد الحناجر په خوا د ګړګړو کې بي کاظمينه ډک بي د او د پریشاننه مال والي مين نه بي ظالمانو مشرکانو لپاره من حميم النسو ګرم دو سلا شفیان النسو شفارسي یو تا چې دا غير تباو کړی شي خبره ومنلې ي علم خاينه تلن الله پوهي کې پخينت د سترګو باندې يا باندې د وماو پوئی گی پاسو تخفی صدور چپتایی سنی زلونا واللہو اللہ تعالی چده یک ذی پیسلبو کی بالحق کے پاعدل سران واللذینا وابوتان یدونہ چدی و تبلنکی عبارت کی ما سیوا من دونی ما سیوا دا الله لا یک ذونہ پیشلن شکول بشیندیس چے ان الله یکینا اللہ تعالی ہوا سمیح و موردن کے لئے البسیر و مالکن کے لئے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله محمد وعنه وصحبه اجمعین یا اللہ مقتصاد وعفیت فرعات را نصیب یا خیر و را نصیب دنیا خیرد رسوانا موسیقی یا اللہ کریم اخدائدہ کلام استاد زمانگا ملکی یا اللہ قبر صلی اللہ علیہ زمان اللہ زمانگی قبر کے شفا رسی کے خیرت کے شفا رسی کے یا اللہ استامحیدہ شفا راز و شکر